Bueno, queridos ointes, eu agora despídome porque quero poñervos unha peça de música xunto co, co o, o poema de Rosalía de Castro un caldo de gloria que se celebrará precisamente o día 23 de, de febrero que é o día de Rosalía e despois temos aquí a crónica do noso compañeiro Xuelo Simón queridos ointes, ata o endeiro sábado <risa> O que é o seu color á? Os árbores me enamora, os semblante douro, trata, mi niño, descarlata, tus vestidos de diamante, o que é o gordo sol amante? Ás resultas de cristal. Sol se añora en todo mal, que o sol se abril ás cunchiñas do areal, que al mundo día vista tierra de alegría, tu o sol se con amores cacha pilla. Normal, normal, se me canta lo más se entiende de todas las horas la vida del hombre su tibia tristeza um, corre en los aires, pasareño alegre cante, cante, porque, oh, mí, mando, canta canta porque yo me me de canto al obrero le enamorado paz tiene que esas años son durados niñas cantadeiras, bailadoras, menideiras, las beijinhas, alegrines, las que saben ben igual. Arriba todas rapazinhas do lugar que o sol e aurora a vos ven a despertar. Arriba, arriba toleiro na mocidad que a cruzar. miña casinha meular, cantas onciñas de ouro me bales, de Santiago a padrón cun chover que era arrollar, descalciña de pé e perna, sin comer ninas mortal. Polo camiño topaba ricas cousas que mercar, que anque gaña, tiña vela, un ciña para espagar. Os mesousa recendía a cousas que bon gustar, máis, o que non ten dinero, sin elas ten que pasar. Fun chegando a miña casa, toda rendida de andar, non tiña nela frangulla, con que poideran fear. A que me barría que era aquel moito a unar, unha porta dun veciño que tiña todo a fartar, pedindo unha pouca broa en un matixo emprestar. As bagullas me caían que me fora a mergonzar, volvime a miña casinha, alumada do luar, resistrei cada burazo para ver de algo a topar, atopei, fariña bunda, un puñeño a todo dar. Vino no fondo da artesa, puxe ma diosa labarta, Que شي na xen del lume non tiña pau que queimar, cun yo pedir unha dela, tampouco como que chorar, senon era un toxo verde que me pas sen falar. Volví triste para como noite, a chorar que te chorar. Collí un feixe de palla do meu leito, o fin pillar, Resistrei polo cortello mentres me puña a reptar e viro chegar a un chimene, ese feito parió Me usou ngan tou milagroso se en fogo no ar arrimei o poto lume con auga para quentar mentre se a na finxa vin relumbrar unha chavo de fortuna unha virse do pilar correndinho, correndinho o fumen sale a entregar máis contenta cunhas pascuas volví a porta a pechar e na miña horta pequena unhas coles fumen catar Con un pouco de un tobello que o ben soupen a forrar e que a farininha munda xa tiña para cear. Fise un caldo de gloria que me po la mar, Fise un bolo do pote que era cousa de envidiar. Despois que o tiven comido, volvín de novo a rezar, e despois que houben rezado, puse a roupa a secar que non tiña fio enxoito de haber tanto me mollar. Na mentras me secaba... Puxenme logo a cantar Para que oíran en todo lugar Meu lar, meu fogar Cantas sonciñas De ouro me valen